דבר בעמי, וייכנעו עמי, אשר נקרא שמי עליהם, ויתפללו ויבקשו פני, וישובו מדרכיהם הרעים, ואני אשמע מן השמיים, ואסלח לחטאתם, וארפא את ארצם. עתה עיני יהיו פתוחות, ואוזני קשובות, לתפילת המקום הזה. ועתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה, להיות שמי שם עד עולם, והיו עיני ולבי שם כל הימים. ועתה, אם תלך לפני כאשר הלך דוד אביך, ולעשות ככל אשר צדוותיך, וחוקי ומשפטי תשמור,